Він навіть не приховував підозри. Але мені було плювати і на його підозру, і на манеру вести допит, розвалившись у крісні. Я думав про зовсім інше. «Не знаю, чи вона чимось там прониклася», – сказав я, тамуючи людь, яка темною хвилею дедалі відчутніше накочувалася на мене. Я не вбивав її і не збирався вбивати, принаймні, у найближчі три роки. Чому саме три? Купився він, і це було моєю першою маленькою перемогою. Бо стільки, напевне, пробуду в старій вишні, пояснив я так спокійно, що аж сам здивувався. Я приїхав за направленням після закінчення університету. А хто може підтвердити, що ви вернулися десь біля третьої години? Як ви сказали, спитав він, аж ніяк не зреагувавши на мою неприховану нахабність. Отже, їм відомий час, коли вона померла, подумав я, і, як виявилося після мав рацію. Я майже відразу пригадав світло у вікні кімнати Глорії в час мого повернення і сказав йому про це. Хоча певності, чи бачила вона мене, якщо відверто, не було. Про що я йому теж сказав, хоч сам у це не вірив. А головне, чи підтвердить, що я повернувся саме о такій-то годині. Адже вона могла і не дивитися на годинник. До того ж, повертався від іншої. А в жінок на це диявольська інтуїція. Мені довелося десь хвилин сорок прочекати, доки цей вайло з м, оперативник не без деякої злостивості, подумав я. З'їздив у побуткомбінат і допитав Глорію. За цей час я добряче понудився і поламав голову над тим, що мають означати: а. слова і поведінка самої ніли, б. слова її матері, в. самогубство її чи вбивство кимсь. Слова крутилися у дивній круговерті, наштовхувалися одне на одне, розбігалися, щоб сплестися у ті ж самі речення, але так само не означали нічогісінького. Хто цей чоловік? Він не зі старої вишні. Навіщо ти привела його? Він врятував тебе? Ти кричала? І жах. Непідробний жах в очах старої жінки втім не такої старої, років десь за сорок. Навіщо молоду вчительку музики били двоє молодих гевалів приблизно її віку? Що могло бути спільного у неї з ними? Я пригадав репродукції на стінах у кімнаті Ніли і завмер. Всі вони були давні, часто, мов би, застиг. Вона їх явно збирала, ще навчаючись у школі. Виняток хіба становив менш застарілий календар з Веронікою Кастро. Він мав свідчити про невисокий рівень мешканки тієї кімнати. Але чи так це було насправді? І нарешті, маючи нареченого, до весілля, з яким лишалося якихось два чи три місяці, вона веде мене до себе – Буквально затягає в ліжко, Самобутньо кохається, Ніжно прощається, А тоді душить себе. Душить? Двері зачинилися, Замок-автомат спрацював, Це я добре пам'ятаю. Хтось подзвонив чи постукав, І Ніла відчинила? Навряд. Навряд? Я стис руками голову. Багато я віддав би, щоб взнати, що трапилося у ті години, коли я вертався до своєї оселі, коли дослухався до квиління Глорії за стіною, коли боровся з лютим головним болем. Я побачив Нілу, яка мене одягає, обціловує, сама гола і безборонна. Про останнє я подумав тільки тепер. Мої ноги, груди, руки – підводиться з колін і дивиться у вічі моби, щось хоче запитати. «Прощається, розумію я». «Прощається, уже відчуваючи свою смерть». І питає. «Невже питає, чи я її розумію? Чи відчуваю, що знаю? Але що з нею? Що означає все те, чому я став свідком?» Я не знаю і тепер Мені лише нестерпно хочеться Аби оперативник швидше вертався Моя самотність наче вийшла з мене І стала за спиною, за вікном Заповнила простір Готуючись поглинути все на світі Я дивуюся зі своїх відчуттів Але вони не міняються Це щось нове, думаю я І здригаюся Бо пригадую свою першу ніч у старій вишні, те, як я ніс людмилу провідницю, яка так само загадково померла. Нарешті з'являється оперативний уповноважений. Я дізнаюся, Глорія підтвердила час мого повернення. Вона не спала. І ще, Смерть Ніли настала між шостою і сьомою годиною, так встановив лікар. Вона задушила себе вже після відходу батька на роботу, після того, як пробудилася мати.